for the culture, Albo Rosi Soul Down Party ed ecco qui Albo con noi intanto grazie del tuo tempo so che um, sei al ristorante, sei a cena grazie mille, ti aspetta una, un tour de force per concludere eh, il, il tour italiano e ci vedremo il 10 dicembre um, qui a Bologna voglio parlare, anche perché ho già parlato del, del tuo disco nuovo quando, ne abbiamo già parlato a giugno nella, nella, nella, in una precedente intervista del, del, del ritorno In scena, insomma, con in, eh, in, i tour girando il mondo dopo due anni di stop, eh, eh, un'estate con tanti, tanti appuntamenti importanti, insomma, ci siamo visti anche al Rototom Sunsplash, Come, insomma, com'è tornare di fronte al tuo, al tuo pubblico? Ormai allora, sono cinque mesi che suoniamo in, in interrogamento. Abbiamo <ride> fatto l'Europa, il Sud America, uh, delle date negli Stati Uniti, torniamo in Europa e poi ripartiamo per gli Stati Uniti quindi abbiamo ripreso la grande diciamo e immagino la gente grande affetto beh sì la, quello è stato un po' questo rapporto che abbiamo costruito in anni e anni di lavoro quindi la gente è sempre fantastica veramente io devo ringraziare veramente tutti quanti E, torni, torni, qui, torni qui a Bologna oramai sei, sei di casa all'Estragon e, e sabato prossimo e mi chiedevo eh, il, il disco come com com sta andando come è andato un disco molto bello con, ne abbiamo già parlato con anche vari stili al suo interno molto eterogeneo si sì, è andato molto bene um, abbiamo postato su Instagram anche la diciamo il rendiconto Spotify de, de, di questo anno siamo aumentati 4 milioni comunque di, di ascolti, quindi diciamo che la, la musica è sempre ben accettata, piace a tutti comunque. Eh, io comunque lo faccio per me, nel senso la musica una volta che piace a me io sono felice, poi comunque vada come si dicevano sarà un successo <ride> esatto ed è sempre un successo senti sei sempre alla ricerca di, di modalità diciamo tra virgolette nuove che poi nuove non sono anche per, per farti sentire da nuovo pubblico ti abbiamo sentito per esempio duettare eh, con Neffa di recente in una traccia italiana eh, dal sapore abbastanza di R&B pop ma anche mh, fare una, una canzone molto languida una, una ballad in spagnolo per il, per il mercato spagnolo, ci vuoi parlare di queste due esperienze ma ehm, sono un po' io sono un po' come si dice un po' ingenuo da questo punto di vista nel senso che non faccio mai cose per mercati le, le faccio perché mi, perché mi piacciono ad esempio ascolto eh, moltissima musica latinoamericana quindi è comunque una musica che mi piace eh, il pezzo con Neffa che è una sorta di dub ehm, eh, l'ho voluto fare nella mia lingua, nella lingua madre che è l'italiano e mi piacerebbe fare altre cose in italiano ed esplorare un, un pochino di più anche questa direzione perché uh, trovo che sia un, un momento un po' delicato per la musica reggae e mi piacerebbe contribuire a una sorta di revamp no? una sorta di uh, bisogna spingere un pochino in questo momento siccome vedo che non sono in pochi a farlo devo, <ride> devo aiutare questa cosa Eh, certo, senti, invece hai, hai già, stai, stai già lavorando a nonostante queste intensissime attività live a qualcosa di nuovo sul, sul fronte alborosi diciamo dischi, dischi reggae classici, cantati in patua uh, io ho un disco che uscirà a maggio, ah, ecco un disco vedi. nuovo sì, um ti do la chicca sei il primo a saperlo <ride> quindi usciremo a maggio con un disco nuovo poi ci sarà un megatour di due mesi e mezzo in Europa che segue l'uscita del disco faremo tutti i grandi festival europei reggae e non reggae eh, cerchiamo di spingere ci divertiamo sempre comunque e ripeto comunque vale sarà un successo <ride> Beh, sì, è sempre effettivamente un successo. Continui anche sul versante dub, ci, sarà, ci, ci, ci saranno anche, anche dischi dub, sì. Tutto quanto, io vorrei far uscire uh, Dub for the culture uh -huh. eh, Chiaramente, eh, ci sono altri progetti dub. Ci sarà un Soul Pirate Dub. Um, tutto fino all'anno prossimo. Quindi aspettatevi una valanga di buone vibrazioni senti vedo che fai tantissime date alcune delle quali in, in, in sound system una, una cosa che non fai abitualmente ma che immagino sei abituato a fare come, come, come ti senti quando sei sul palco senza i musicisti ma io sono legato alla cultura anche sound system that, that ho iniziato sound system tempi one love my power ed è una cosa che ogni tanto faccio um, creiamo una sorta di party diciamo sono dei delle feste feste da feste Hansol e quindi mi cimento perché comunque è una, una diversa sfaccettatura del, del, del live show quindi eh, mi piace comunque e le faccio volentieri quindi ogni tanto quando ho tempo me lo chiedono spesso e volentieri dico di sì E infatti tornerai giù al sud, Monteroni, Ragusa, in Sound System Stai, poi ci sono le grandi città: Roma, Bologna, Torino e come al solito sarai accolto alla grande. Alberto, non ti voglio rubare altro tempo. So che stai, insomma, stai, stai, immagino stai aspettando qualche, qualche piatto prelibato. Il Senti... piatto locale del... <ride> Ma ricordiamo la data di, di Bologna assolutamente. Niente. 10 dicembre eh, intervenite per numerosi sì. per tutte buone vibrazioni, Schengen Clan, ci saranno anche ospiti. Invito tutti quanti. Suoneremo eh, quando è che suoniamo a Bologna. Ricordano? Sì, sab sabato. Sabato 10, tra l'altro, io metto un mattoncino no, portandomi no. i miei dischi. Sarò in console prima e dopo. Alberto, bravo, bravo. Il 10, <ride> ci vediamo tutti. Sì. Pacchiamo le Mi raccomando, portate le vibrazioni. Io le mie ce le ho già. E ci divertiremo senti l'ultimissima cosa una nota un po' triste perché scompaiono artisti di una certa età e di un po' la ruota che gira è un po' una cosa normale che artisti eh, di 75-80 anni se ne vadano ma è, è brutto quando se ne va un ragazzo molto giovane come, come Ducky Forrester che è stato anche tuo chitarrista che, che, che stava avendo una bellissima carriera puoi, puoi ricordarlo con qualche parola Il Ducky è un ragazzo eh io non parlo mai no era, assolutamente perché lo spirito vive sempre è un ragazzo molto dolce molto educato è un personaggio veramente unico un bravo ragazzo questa scomparsa così inaspettata ha un po' sconvolto tutti in giamaica tutti noi musicisti mm -hmm. perché comunque tutti conosciamo Gart e lui non lavorava più con me da un po' di tempo aveva deciso di intraprendere questo percorso con Protagé mm -hmm. uh, e quindi cioè ha preso la sua strada e poi questa notizia che è un po' un po' così un po' colpito tutti. È vero. Le eh, parole sono poche e eh, questa è la vita. Certo. Eh, non so, di preciso non so cosa potrei dire, ma eh. no, rest in peace.